פרק נ"ז הצדיק אבד ואין איש <גש> שם <גש> על <גש> לב <גש> ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו ואתם קרבו הנה בני עוננה זרע מנאף ותזנה על מי תתענגו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 לא אמרת נואש, חיית ידך מצאת, על כן לא חלית. ואת מי דאגת ותראי כי תכזבי, ואותי לא זכרת, לא שמת על לבך, הלא אני מחשא ומעולם, ואותי לא תיראי. אני אגיד שדקתך, ואת מעשייך ולא יועלוך. בזעקך יצילוך קיבוצייך, ואת כולם יישא רוח. ייקח האוול, והחוסה וינחל ארץ, וירש הר קדשי. ואמר סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי, כי כה אמר רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נתקעים.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 שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ורפתיו. והרשעים כיים נגרש, כי השקט לא יאכל, ויגרשו ממב רפש וטיט. אין שלום, אמר אלוהי לרשעים.